Бідний робітник, що зазнав із малочку нужду та горе, що бачив, як сильні пригнічують слабших, багаті бідних, і скрізь панує неправда, дивився на світ як на загадку. Що все те значить? Сам він не знав, не міг сказати, а другий з його сміялись, називали Афузом. Юродивим. Усі були певні, що з хлопця нічого не вийде. І справді, абібула була, міняв ремісників один на другого і все кидав науку. Спочатку помагав батьку тесати надгробники, далі кинув, став мідником, а відтак опинився у шивця. Так-сяк скінчив науку, був вже майстром. Сього було мало, його все не вдовольняло. Ну що комусь з того, що він вмів пошити черевики? Що від того переміниться в світі? Що дасть йому для тіла? Він потребує так небагато? Для душі нічого тим не придбає. Одна надія Аллах, великий, добрий і справедливий. Він тільки наситить і загріє журливу душу. була рвався до нього. Вступив у науку до відомого шейха і зробився дервішем. була вийшов на гору і сів спочити. Під ногами в нього за кладовищем лежав у долині Бахчисарай. сарай. Збита маса домів, кам'яних стін, черепиці, тополь і мінаретів. Той самий хаос, та ж гущина, теж кладовище, сумне, сіро жовте поле смерті зливалось із морем дахів, що блищали й переливались на сонці червоною зеленою й сірою черепицею, мов турецький, килим. На високих білих стінах дворів, що ховали від людського ока жінок, спочивали галузя жердель та горіхів, або вився по них гнучкий виноград. Розкішні здорові тополі, густі аж чорні, високо шуміли понад дахами, а струнки-мінарети, мов білі кипариси, п'ялись іще вище, Немов намагались перерости їх, немов купали в блакиті неба жовтий півмісяць. А далі, на виднокрузі, простяглись гори, руді, спалені сонцем, обівіяні вітром, сумні, мертві й безлюдні. Круглі здорові скелі лежали на них, як велетенські чалми. Життя клекотіло внизу в глибокій долині, а тут стояла тиша. Тут було небо тепле, блакитне, в якому пливла і співала душа абі були. Йому тут було радісно й добре.